Ти все ще себе не знаєш. Хоч вона і сварила тебе княжичем, але відколи ти зірвав чарівну квітку папороті, я теж був там, коли це сталося, ти набув ще і іншої незалежної від неї сили. Вона тобі її не відкриває, а ти сам її в собі ще не знайшов. Не побачив до кінця, лише вчуваєш, але яка у вас захоплена бесіда? Чи не можу я приєднатися до вас? Царина овраз стала перед ними струшуючи мокре, розкішне волосся, що струменіло вздовж голого тіла, чи не до колін. І коли відкинула голову назад, Волин уже зачаровано дивився на неї. Яка вона гарна, яка прекрасна, як він любить її. «Звичайно!» – зробив шанобливий жест перелесник. «Звичайно!» – він зігнувся в поклоні, і його червоний плащ із зеленими і синіми переливами, ніби зітканий з проміння, то огортав його струнку міцну постать, вічно засмагле бездоганно збудоване тіло. То ніби щазав, і демон вітру стояв голий, і тоді ніби вітер струминів повз нього хоч у повітрі, ні подиху вітру. І волосся його довге, чорне, кучеряве розвівалось, і з очей струмніла, паралізуючи інших сила привабливості, що змушувала усіх слухати його, вірити і навіть скорятися йому. Смертні люди так і чинили. Годі було змагатися зупроти нього, але такі ж демони, як він, могли протистояти йому». І царівна О махнула рукою, і, мов водяним рядном з густого туману, накрила перелесника. Наступною миті він уже стояв, охололий у плащі, озвичайнілий. Така прекрасна, така чудова ця царівна О, а закохалась у одного лише волина, і ніколи на мене і не зиркне. З удаваним сумом промовив він. І підморгнув Волинові людських понять сром'язливості, незручностей в цьому світі не існувало. Одежа нікому тут не була потрібна, хіба лиш тим, хто жив у лісових норах узимку, як от Лес або хтось подібний. Людину подібні і звіроподібні демони лісу і озера збралися разом і сприймали одне одного без подивування чи навіть дрібного зніяковіння, перед чимось незвичайним. Кожен наперед знав про іншого усе, і тому цапоногий лісовик, який розмовляв з голою русалкою, що була геть як справжня людина, чи вовкулака з людською головою, чи змій у вигляді людини з крилами під руками і важким довгим хвостом, на який спирався, коли стояв чи сидів. Нікого не дивували. Ніхто не помічав, на що вони схожі і чи є на них, чи немає звичайної для людей одежі. Все було тут природною даністю, явою їхнього буття того позасвітного виміру, у якому не існувало поняття часу і простору, а лише конкретність буття і дії – Конкретність вічного руху, тієї велетенської з'яви, яку люди називають природою і природним ходом подій. У ній головними важлями дії узгодження усіх частин, поєднання, взаємозалежності і взаємовідповідності були вони. Саме вони – частки потаємного світу, кожен як колосок. У волотенському снопі, як цвяшок у будівлі, займав своє абсолютне, вкрай важливе і саме йому визначене місце. З такими чи іншими обов'язками у служінні безмежній природі. З волином я забуваю про різницю віці, про те, що чоловіча стать, ти тому приклад, зрадлива і перехідна у бажаннях. Він вічний підліток, з вічно палаючим юначем серцем, вічний, незмінний коханець і прекрасний озерний княжич. А ти, Волине, невже тобі не набридло все в озері та в озері? «Царівно, о, чудова, але ж є стільки гарних дівчат на світі, і, скажімо, дещо молодших, і, о, не ображайся, царівно, але по-своєму принадливих. Аби оцінити царівну, ти мав би знати і інших. Слухай, перелеснику, ти говори та не заговорюйся, бо я зараз тебе вгамую». І царівна, о, роздратовано махнула на перелесника рукою, з якою рясно... Полилися тугі струмені води. Пшш. зашепів ображено перелесник, ніби на тліюче вугілля, потрапила вода, і враз зареготав, змахнув плащем, і, палахкуче полум'я, вирвалось за поли його плаща, і вже царівна, о, закрившись руками, присіла враз.